Волю і думку заполонила робота. від того навіть звіряча туга, якою він довго жив, притихла небескована. Образ матері світився в уяві, але й він, здається, був примирений з турботами жнив. Для серця ж відкрилася тут сторінка віддання, якої не можна знайти і прочитати в шкільних книгах. Люди тут дивовижно відмінні від городських. Такі відмінні, що їхня прикмета враз відкривається для погляду. В місті люди моби і не дуже прочувають, що на світі аж доконче потрібні їх заняття і на зверх прибирають надмірну значність. А тут, при байдужості до життя серед блиднів, люди покладають у слові і вчинку добре значення, завжди з достойністю до себе самих і кожного, мов старочасні білі жерці от і тепер, зрізаючи житини і в'яжучи в снопи. Коли хліба роблять, як перед очима Божими, з відчуттям важливості, що має їх праця. Однак без жодного самозвищення. Андрій не збагне причин всього і зв'язків, але з природною хлоп'ячою спостережливістю відразу бачить відмін горожан від усіх тутешніх. Підсумовує собі коротко, ті справжніші. Тітка була до нього дуже добра. Все щось приберігала зісти свіжої городини. Ніколи не кривдила і не кричала, не лайвай. Навіть ніколи не мала гніву на нього. І він почав з довірою дивитись на неї. Мов на мамину сестру рідну. Раз бігши босий по стороні, він сухою надрізаною бур'яниною пробив собі ногу біля пальців. Густо пішла кров. Тітка знайшла в кошику, біля турбину, в чисту тканину, і перев'язала виразку. Спитала, чи болить. Через два дні стався подібний випадок з іншим хлопцем, що працював при своїх батьках на тій самій ділянці. Його мати сполошена, біжить мерщій перев'язувати. Прихиляється до сина, голубить, гладить поранену стопу і втішає хлопця, заглядаючи йому в очі, ніби хоче взяти його біль собі в серце і перетерпіти самій. Ніяк не може відійти. Припадає до нього, як світлий янгол, що обрався в палатину одежину і прикрив голову богою білою хосткою. Побачивши це, Андрій став на місці і так зажурився, згадав свою нещасну маму. Вона була для нього як ця мати для свого хлопця. Жаліла і втішала, схилялася до нього ніби з неба. І тоді сирота відчув, що нема вже коло нього найдобрішої душі в світі його мами. Швидко відійшов з ними в зарості, що глухі стояли стіною недалеко, і, закривши долонями обличчя, звідчаю залився гіркими, як ще ніколи в житті, тяжкими краплями, що ніби аж парували пекучою солоністю. Вже після того. Він спокою не мав. Кожна хвилина тягнулася довго, з глухою забарністю, як зайва, бо віддаляла від сподіваної зустрічі. Після роботи, коли вечеряли в дворі, прославши ряднину наш парашій, Андрій сказав, «Буду мами шукати». «Де будеш?» – питає тітка. «По дорозі, де ми їхали?» «Як же ти знайдеш, там стільки люду?» Я зразу впізнаю. Заходили зелені сутінки і бралися Чорнотою від високої ночі з чистими зірками. Хлопець був певен, що навіть і поночі, серед найлюдніших натовпів міста і в його завулках, він при першому ж погляді зауважить маму. Чого тобі спішити, говорить господар. Як досі мати не вернулась, видно, від'їхала далі кудись, на роботу стала, щоб копійку здобути. Потім і вернеться. Поїду, повторює хлопець. Чи досте картоплі на дорогу? Бери, скільки міститься в торбині, і хліба спечемо, ти ж заробив. А тільки не раджу їхати в біду. Як же пускати тебе самого, коли такі пропадають скрізь? Ось підожди трохи, по з тобою поїду. Ні, тобі одному не можна. А вже ж не можна, ствердила тітка. І думку покинь. Більше ждав. Ще трохи потерпи. До кінця жнив недалеко. Не пущу. До вечері мовчки.